שלום, כאן רב אלוף שושנה. בחופשה דה חג הייתי רוצה להזמין אתכם להסתובב בבסיס חיל האוויר שבבאר שבע. لا, בפינת הליטוף لا, لا, תוכלו ללטף טייסים אמיתיים لا, שיעשו גורדור. שלום, כאן ציפורה פריקשוב. אני מזמינה את כל הילדים לתערוכת כלי הניקוי שנעורכת בביתי מברשות אסלן נהדרו בחופשת החג משטרת ישראל מזמינה את כולכם לתערוכת פושעים מפוחלצים כמו כן הבנות מוזמנות לנסות את האזיקים החדשים עם הפרווה ובת שלום לכולם כאן יהודה בדניוק בחופשת החג אתה מוזמן אהה אל תעביר לא לא אל תעבירו תחנה שנייה תקשיבו יופי בחופשת החג כולנו מחכים להיכנס יחדיו ליריד המשחקים כל הורי את הילדים יביא ויחד ישחקו מונופול בגודל טבעי עם נגיד בנק ישראל בתור הבנקאי, בבקשה! זרוק את הלקוביות. כמה יצא? שמונה. יצא לך טבריה. כן, אני רוצה לבנות מלון בטבריה, איפה המפסחות של האוטו? אני נוסע. להתראות באוויר. ביי! ובתום המשחק נוכל כריך, ונלך לשחק צוללות כמו שצריך! אקסטיינה, אקסטיינה, נדסיס רדי גל, עובר. רדי גל, משבצת ארבע על דלת. הבן שלי! מה הולך עם שלי? בואי סטרקר! גדולים יותר, עכשיו נגלה שיוכלו לשחק ברופא וחולה! רוצה לשחק ברופא וחולה? כן. אז אני החולה, ואתה רופא. אוקיי. דוקטור! דוקטור! תעזור לי! חכה, קודם כל צריך ללמוד שבע שנים. חוץ מזה אתה לא באמת חולה. קח, תנשום את זה. מה זה? זהו יופי, תחזור עוד שבוע בתום תקופת הדגירה. הפציינט הבא בבקשה! שלום! איף? מה זה איף? ציחקתי דגמלוע! איף? לשחק ארצות זה דבר נהדר! נסו לשבור את השיא של יולוס קיסר! ורגע לפני שאורות קווים, נשחק כולנו בשוטרים וגנבים! אפשר להתחיל במשחק? כן. משחק קצר זה המשחק הזה. תעבירו אותו לאגף של הרופא והחולה שיקחו אותו. שלום, אתה חולה? מה ירו בך? אתה יודע שקודם הצליח ללמוד שבע שנים מחוץ מזה, אתה לא באמת חולה. קח קח תנשום מזה, אם תחזור בעוד שבוע, אחרי שזה דגירה. אכן הפשע לא משתלם. להתראות בפארק. עכשיו אפשר להעביר. היפופוטם. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם,